Друга книга Самуїла Розділ восьмий Після цього Давид побив філистимлян і підневолив їх. Давид забрав з рук філистимлян столицю Гат. Побив також і Муаветян і, виливши їм лягти на землю, міряв їх шнуром міряв по два шнури на те, щоб убити, а одним шнуром, щоб залишити живими. Так Моавитяни стали слугами Давида і платили йому данину. Потім Давид побив Гадедезера, сина Рихова, царя Цови, саме як він був, двигнувся, щоб відновити своє панування над рікою. Давид забрав у нього 1700 колісниць і 20 тисяч чоловік піхоти. І Давид поростинав, жили всім коням при колісницях, лишивши тільки на сотню колісниць. Коли ж прийшли дамаські арамії на підмогу Гададезерові, цареві Цови, Давид побив араміїв. 22 тисячі чоловік. Потім Давид настановив залогу в арамійському Дамаску, і Арамії стали слугами Давида і платили йому Данину. Господь давав перемогу Давидові всюди, куди він виступав. Давид забрав золоті щити, що були на слугах Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. З Дабаху та Беротаю, міст Гададезера, Давид узяв велику силу Міді. Коли Давіда в столу цар Хамату що Давид побив усе військо Гададезера, послав свого сина Гадорама до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити, що воював із Гададезером і побив його, бо Тоу був противником Гададезера. Він приніс із собою золотий, срібний і мідний посуд. Тож і це присвятив цар Давид Господові, Разом зі сріблом і золотом, що присвятив був, коли забрав від усіх підбитих народів від Едома, від Моава, від синів Амона, від Філистимлян, від Амалика і за здобичі в гадедезера сина Рихова, Царя Цови. Так Давид здобув собі славу в своєму повороті. Він побив у соляній долині вісімнадцять тисяч едомлян. Він настановив залогу по всьому едомі, і едомляни стали слугами Давида. І давав Господь Давидові перемогу всюди, куди той виступав. І царював Давид над усім Ізраїлем і чинив суд і справедливість своєму народові. Йоав Син Церуї, правив військом. Йосафат, син Ахілуда, був літописцем. Цадок, син Ахітува, та Івіатар, син Ахімелеха, були священники. Шиша був писарем. А Беная, син Єгояди, був начальником над Керетіями і Пелетіями. Сини ж Давида були священники».